Contele de Monte Cristo de Alexandra Pista, 23 Aproape îndată se-i viră în marginea pădurii patru jandarmi călări. Trei dintre ei păreau că îl caută pe fugar, iar al patrulea târa un bandit prins și legat pe după gât. Cei trei jandarmi cercetară dintr-o ochire locul, îi zăriră pe cei doi tineri și se îndreptară spre ei în galop ca să-i întrebe despre fugar. Dar ei nu văzuseră nimic Păcat, spuse caporalul, fiindcă îl căutăm chiar pe șeful bandiților Cucumeto, nu se putură opri să strige Luigi și Tereza amândoi odată Da, răspunse caporalul Și cum s-a pus un premiu de o mie de taleri roman pe capul lui Cinci sute i-ați fi câștigat voi dacă ne-ați fi ajutat să-l prindem cei doi tineri schimbară o privire Caporalul nădăjdui o clipă că va afla ceva 500 de taleri romani fac 3000 de franci Și 3000 de franci sunt o avere pentru doi bieți orfani care vor să se căsătorească Da, păcat, răspunse vampa, însă nu l-am văzut Atunci jandarmii cercetare locul în mai multe direcții, dar degeaba Apoi dispărură unul după altul Atunci vampa se duse și dădu la o parte bolovanul Iar cucumeto ieși Prin crăpăturile porții de argint El îi văzuse pe cei doi tineri vorbind cu jandarmii Înțelesese despre ce anume vorbeau și citise pe chipurile tinerilor Hotărârea neclintită de a l trăda De aceea scoțând din buzunar o pungă plină cu aur Vru le-o dăruiască. Vampa ridică fruntea cu mândrie, dar Terezei, cu gândul la toate juvaierurile și veșmintele frumoase pe care și le-ar fi putut cumpăra cu punga aceea plină de aur, îi luciră ochii. Cucumeto era un diavol deosebit de viclean, ivit sub înfățișarea unui bandit în loc să aibă chip de șarpe. Zărindu-i privirea, el recunoscu în Tereza o adevărată fică a Evei și, pornind spre pădure, el își întoarse de mai multe ori capul spre ei, sub cuvântul că și i rămas bun de la salvatorii săi. Trecură câteva zile în care timp Cucumeto nu mai apăru și nu se mai auzi vorbindu-se nimic despre el. Se apropia carnavalul. Contele de San Felice anunță un mare bal mascat, și pofti la el cea mai elegantă lume din Roma Tereza dorea din tot sufletul să vadă balul Luigi îi ceru ocrotitorului său, intendentul, îngăduința să ia parte împreună cu Tereza La bal printre servitorii casei Și li se dădu voie Contele dădea balul mai ales pentru fiica sa, Carmela, pe care o adora Carmela avea aceeași vârstă și aceeași înălțime cu Tereza, iar Tereza era cel puțin tot atât de chipeșe cât Carmela. În seara balului, Tereza îmbrăcă rochia ei cea mai frumoasă, își puse cele mai scumpe agrafe, cele mai strălucitoare mărgele. Se îmbrăcase în costumul femeilor din Frascati. Luigi purta costumul pitoresc pe care îl poartă în zilele de sărbătoare țăranii romani. Și după cum li se îngăduise, se amestecară amândoi printre servitori și țărani Sărbarea era minunată Nu numai vila fusese iluminată din belșug Dar și de crengile tuturor arborilor grădinii fusese răprinse mii de lampioane colorate De aceea, curând, oaspeții ieșiră pe terase și de acolo se împrăștiară prin alei la fiecare răspântie se aflau orchestre, mese cu gustări și răcoritoare, iar oaspeții se opreau, formau cadriluri și dansau oriunde îi prindea pofta de dans. Carmela se costumase în înțărancă din Sonino. Purta o bonetă împodobită în întregime cu perle, ace de păr din aur și din diamante, un cordon de mătase turcească cu flori mari brodat, ilic și fustă din cașmir, Shorts din muselină de indii Iar nasturii corsajului din mărgele Alte două tovarășe de ale ei Se costumaseră una în țărancă din Netuno Iar alta în țărancă din Riccia Patru tineri din cele mai bogate și mai nobile familii romane Le întovărășeau cu acea nestingherire italienească Care nu-și găsește pereche nicio țară din lume La rândul lor Purtau și ei costume de țăran din Albano, Veletri, Civita, Castelana și Sora. Se înțelege de la sine că atât costumele țăranilor cât și ale țărâncuțelor acestora erau încărcate de aur și de bijuterii. Carmela se gândi să facă un cadril uniform, dar le lipsea o femeie. Ea căută cu privirea în preajmă, dar niciunul dintre oaspeți nu purta un costum asemănător cu al ei sau al celor ce o însoțeau. Contele de San Felice i arătă pe Tereza, care stătea sprijinită de brațul lui Luigi, în mijlocul țăranilor. Îmi dai voie, tată?" întrebă Carmela. Fără îndoială," răspunse contele. Nu suntem oare în carnaval?" Carmela se e plecă spre unul dintre tinerii ei însoțitori, își opti câteva cuvinte și îi arătă cu degetul spre Tereza. Tânărul urmări cu ochii frumoasa mână care îi servea de ghid, făcu un semn de supunere și porni invitând-o pe Tereza să danseze în cadrilul condus de Carmela. Tereza simți cum i se învăpăiază obrajii. Îl întrebă din ochi pe Luigi. Era cu neputință să o refuze Luigi dădu cetișor drumul brațului Terezei pe care îl ținuse sub brațul său Și fata se îndepărtă condusă de elegantul ei cavaler Luându-și tremurătoare locul în cadrilul nobililor Fără îndoială că pentru ochiul unui artist Costumul simplu și sever al Terezei ar fi prețuit mult mai mult decât costumele carmelei și ale prietenilor ei dar Teresa era o fată ușuratică și cochetă Broderiile muselinei, podoabele cordonului, luciul cașmirului îi furau mințile Iar licărirea safirelor și a diamantelor o nebuneau. La rândul său, Luigi simțea născându-se în el un simțământ necunoscut Parcă o durere înăbușită îi mușcă mai întâi inima pentru ca de acolo să se răspândească fremătătoare prin toate vinele și să-i pună stăpânire pe tot corpul. El urmări din ochi cele mai mici gesturi ale Terezei și ale cavalerului ei. Când mâinile li se atingeau, Luigi simțea că îl cuprinde mețelile, tâmplele îi zvâgneau cu putere și ar fi putut crede că îi răsunau în urechi bătăile unui clopot. Când își vorbeau, Deși teresa asculta sfioasă și cu ochii plecați spusele cavalerului ei, Luigi, citind în ochii înflăcărați ai frumosului tânăr că îi spunea cuvinte de laudă, simțea cum i se învârtește pământul sub picioare și cum toate vocile iadului îi insufleau gânduri ucigașe. Atunci, temându-se să nu se lase cuprins de nebunie, se ținea strâns cu o mână de crengile de sișului care îl sprijinea, în timp ce cu cealaltă mână strângea tremurând pumnalul cu mâner sculptat pe care îl purta în brâu, scoțându-l uneori fără să-și dea seama, aproape în întregime din teacă. Luigi era gelos. Simțea că, dusă de firea ei ușuratică și trufașă, Tereza ar fi putut să-i scape. Între timp însă, țără cuța la început sfioasă și aproape înspăimântată, își revenise în fire. Am spus că Tereza era frumoasă, dar asta nu e de ajuns. Tereza era grațioasă, avea grația aceea sălbatică, cu mult mai puternică decât grația noastră fandosită și afectată. Ei îi se făcură aproape toate onorurile cadrilului și dacă Tereza fusese invidioasă pe fata contelui de San Felice, n-am îndrăznit să spunem că și Carmela nu fusese geloasă pe ea. Și așa, copleșind-o de complimente, cavalerul o readuse la locul ei unde o aștepta Luigi. De două sau de trei ori în timpul contradansului, fata îl privise și de fiecare dată îl văzuse palid și încruntat. Ba chiar odată, lama pumnalului pe jumătate scoasă din teacă îi lucise pe dinaintea ochilor ca un fulger sinistru. De aceea, aproape tremurând, ia prinse din nou brațul iubitului Cadrilul a vusese mult succes și se vedea cât de colo că toți ar fi dorit să mai fi început odată Numai Carmela se mai împotrivea Dar contele de San Felice își rugă fica cu atâta duioșie Încât până la urmă ea se lăsă convinsă Îndată unul dintre cavaleri porni să o invite pe Tereza fără de care contradansul nu s-ar fi putut face. Dar fata dispăruse. Într-adevăr, Luigi, simțind că nu mai are puterea să îndure încă o dată o asemenea încercare, o pe Tereza, mai cu vorbă bună, mai cu deasila, într-un alt ungher al grădinii. Tereza cedase fără voie. Dar își dăduse seama, privind chipul răvășit al tânărului, Înțelegându-i tăcerea tăiată de tresăriri nervoase Că în el se petrecea un lucru ciudat Ea însă și simțea o tulburare lăuntrică Și cu toate că nu făcuse nimic rău Își dădea seama că Luigi avea tot dreptul să o mustre De ce? N-ar fi putut spune Dar își dădea cel puțin seama că mustrările lui erau îndreptățite Totuși, spre uimirea Terezei Luigi rămase camut și tot restul sării nu mai rosti niciun cuvânt. Doar când frigul nopții alungă pe oaspeții din grădină și când porțile vilei se închiseră în urma lor, musafirii urmând să petreacă înăuntru, el o conduse pe Tereza acasă. Apoi, când ea se pregătea să intre, o întrebă. Tereza, la ce te gândeai când dansai în fața tinerei contese de San Felice?" Mă gândeam, îi răspunse fata cu toată sinceritatea sufletului, mă gândeam că mi-aș da jumătate din viață ca să am un costum ca al ei. Și ce-ți spunea cavalerul? Îmi spunea că nu depinde decât de mine ca să-l am și că n-aș avea nevoie să spun decât un cuvânt pentru asta. Avea dreptate, răspunse Luigi. Și chiar dorește atât de mult costumul pe cât spui? Da, atunci îl vei avea Fata uimită ridică privirea ca să-l întrebe Dar chipul lui era atât de întunecat și de cumplit Încât cuvintele îi înghețară pe buze De altfel, în timp ce rostise cuvintele acelea lui se depărtase Tereza al urmări cu privirea în întuneric atât cât putu să-l zărească Apoi, când el dispăru, ea intră suspinând în casă în aceeași noapte se petrecu o întâmplare neobișnuită, fără îndoială din pricina lipsei de grijă avre unui servitor care uitase să stingă luminile La vila San Felice izbucni focul, tocmai în dependințele apartamentului frumoasei Carmela Trezită în mijlocul nopții de vâlvătaia flăcărilor, ea sărise din pat, își pusese capotul și încercase să fugă pe ușă dar coridorul pe unde ar fi trebuit să treacă era cuprins de flăcări. Atunci ea se reîntoarse în camera ei strigând cât putea mai tare după ajutor, când, deodată, fereastra ei situată la o înălțime de aproape șapte metri se deschise și un tânăr țăran se repezi înăuntru, o luă în brațe și, cu o putere și o dibăcie supraomenească, o duse pe iarba peluzei, unde ea leșină. Când își veni în fire, Carmela și văzut tatăl stând lângă ea. Toate slujile o înconjurau dându-i ajutor. Arsese o întreagă aripa pavilei, Dar asta n-avea nicio importanță din moment ce Carmela scăpa setea fără. Salvatorul ei fu căutat pretutinden, dar parcă intrase în pământ. Toată lumea fu întrebată, dar nimeni nu-l văzuse. Cât despre Carmela... Ea fusese atât de tulburată încât nu-l putu se recunoaște. Altminteri, cum San Felice era nespus de bogat, în afară de primești ce o amenințase pe Carmela, a cărei salvare miraculoasă părea mai mult o nouă dovadă de favoare din partea ursitei decât o nenorocire, pierderile prilejuite de flăcări nu însemnau mare lucru pentru conte. A doua zi, la ora obișnuită, cei doi tineri se întâlniră din nou la marginea pădurii. Luigi sosise primul. El păși foarte voios în întâmpinarea Terezei. Părea că uitase cu totul cele petrecute în ajun. Tereza era vădit în gândurată. Dar, văzându-l pe Luigi atât de voios, arăta și ea voioșia nepăsătoare, obișnuită ei, atunci când nu o tulbura vreo patimă. Luigi o l-o de braț și o conduse până la ușa peșterii. Acolo se opri. Fata, înțelegând că se petrece ceva neobișnuit, îl privi stăruitor. Tereza," începu Luigi, Ieri seara mi-ai spus că ai da orice ca să ai un costum ca al ficei contelui." Da," răspunse Tereza mirată. Dar eram nebună dacă îmi dăduseră prin minte asemenea lucruri." Și eu ți-am spus, bine, îl vei avea." Da." În cuvință fata, a cărei mirare creștea tot mai mult cu fiecare cuvânt rostit de Luigi. Pe semne însă că tu mi-ai spus așa numai ca să-mi faci plăcere. Nu ți-am făgăduit niciodată nimic pe care să nu ți-l fi dat, Tereza, spuse Luigi plin de trufie. Intră în grotă și îmbracă-te! Spunând acestea, el trase la o parte bolovanul de la intrare și arătă Terezei peștera luminată de două lumânări, care ardeau de o parte și de alta unei oglinzi nespus de frumoase. Pe o masă țărănească, cioplită de Luigi, stătea în șirate colierul de perle și broșele de diamante. Alături pe un scaun, era pus restul costumului. Tereza scoase un țipăț de bucurie și, fără să întrebe măcar de unde avea costumul, fără să-și iară gazul de a-i mulțumi iubitului ei, se repezi în peștera transformată în cameră de toaletă. În urma ei, Luigi puse bolovanul la loc, căci pe creasta unei mici coline, din pricina căreia nu se putea vedea palestrina din locul unde se afla el, tocmai zărise un călăreț. Acesta se oprise o clipă, șovăind parcă încotro să pornească, profilându-se cu atâta limpezime pe albastrul cerului, cum numai îndepărtatele meleaguri ale sudului se poate vedea. Zărindu-l pe Luigi, călătorul porni în galop și veni la el. Luigi nu se înșelase. Călătorul, mergând de la palestrina la Tivoli, nu era sigur încotro să se îndrepte. Tânărul îi arătă drumul, dar cum la un sfert de milă de acolo drumul se împărțea în trei drumeaguri, și cum odată ajuns la aceste trei drumeaguri călătorul s-ar fi putut rătăci din nou, el îl rugă pe Luigi să-i servească drept călăuză. Luigi își scoase mantia și o lăsă jos, își aruncă pe umeri carabina și, astfel, ușurat de greutatea veșmântului, porni înaintea călătorului cu umbletul repede al munteanului pe care un cal abia îl poate urma. Peste zece minute, Luigi și călătorul ajunseră la răspântia despre care vorbise tânărul păstor. Ajuns și acolo, Luigi, cu un gest măreț, ca de împărat, își întinse mâna spre drumeagul pe care trebuia să meargă călătorul și îi spuse Iată drumul pe care trebuie să mergeți, excelență! Acum nu vă mai puteți rătăci!" Iată și răsplata ta!" spuse călătorul, întinzându-i câteva monezi. Mulțumesc, răspunse Luigi trăgându și mâna Eu fac servicii, dar nu le vând Dacă refuz plata, vrei să primești măcar un dar din partea mea? Întrebă călătorul, care de altfel părea obișnuit cu deosebirea ce există între slugărnicia orășanului și mândria țăranului Un dar e altceva atunci acești doi țechini de Veneția și dei logodnicei tale, să-și facă din ei o pereche de cercei. Iar dumnata primește pumnalul ăsta, spuse tânărul păstor. N-ai să găsești unul cu un mânăr cioplit mai frumos, chiar dacă o să cauți de la Albano și până la Civita Castelana. Primesc, spuse călătorul. Dar atunci tot eu îți rămân dator, fiindcă pumnalul prețuiește mai mult de doi țechini. O fi prețuind el pentru un negustor, dar pentru mine care l-am cioplit abia dacă prețuiește un piastru. Cum te cheamă? întrebă călătorul. Luigi Vampa, răspunse păstorul, de parcă ar fi răspuns Alexandru, regele Macedoniei. Dar, pe dumneata, cum te cheamă? Mie, spuse călătorul, mi se spune Simbad Marinarul. Franz scoase un strigă de uimire. Simbad Marinarul, făcu el. Da, continuă povestitorul. Numele acesta i l-a spus călătorul lui Vampa. Ia, ascultă, ai ceva împotriva numelui ăstuia? Se amestecă Albert. E destul de frumos și mărturisesc că aventurile patronului acestui dom m-au distrat foarte mult în copilărie. Franț nu mai stărui. Numele lui Simbad Marinarul, după cum lesne se poate înțelege, Trezise în el nespus de multe amintiri Povestește mai departe Îi spuse el hotelierului Vampa vrâ disprețuitor cechinii în buzunar Și porni cetișor Pe drumul pe care venise Ajuns la vreo 200 de pași de peșteră I se păru că aude un țipăt El se opri Ascultând din dincotro putea veni țipătul Peste o clipă își auzi numele rostit răspicat Țipătul venea dinspre grotă V-am pasări ca o căprioară Își armă din fugă carabina și în mai puțin de un minut Ajunse pe creasta colinei opuse celei unde îl zărise pe călător Acolo strigătele de ajutor se auzeau și mai deslușit El privi înainte și văzu un bărbat răpind-o pe Tereza, așa cum centaurul Nesus o răpise pe Deianira. Bărbatul acela se îndrepta spre desiș și străbătuse aproape trei sferturi din drumul de la grotă și până în marginea pădurii. Vampa măsură distanța. Omul i-o luase cu cel puțin 200 de pași înainte și nu mai putea să-l ajungă înainte de a se pierde în desișul pădurii. Tânărul păstor se oprica ca și cum picioarele i-ar fi prins rădăcini. Își duse arma la ochi, ridică încet țeava în direcția răpitorului, îi urmări o clipă, fuga și trase. Răpitorul se opri dintr-o dată. Genunchii se încovoiară și el se prăbuși, târându-o în cădere pe Tereza. Dar Tereza se ridică îndată. Fugarul rămase culcat, zbătându-se în zvârcolirile morții. Va împasă repezi spre Tereza, căci la 10 pași de moribund, puterile o părăsiseră și ea căzuse la rândul ei în genunchi. Tânărul se temea grozav ca nu cumva glontele care-i doborâse dușmanul să-i fi rănit totodată și logodnica. Din fericire nu se întâmplase nimic, numai spaima îi răpise Terezei puterile. Când lui Gigi își seama că ea e teafără și nevătămată, se întoarse spre rănit. Acesta aș dăduse sufletul cu pumnii strânși, cu gura strâmbată de durere, cu părul zbârlit și imbibat de sudoarea agoniei. Numai ochii rămăseseră deschiși și amenințători. Apropiindu-se de cadavru, vampa îl recunoscu pe cucumeto. Banditul, din ziua când fusese salvat de cei doi tineri, se întregostise de Tereza și jurase că fata va fi a lui. De atunci o pândise Și folosind momentul când iubitul ei o părăsise ca să-i arate drumul călătorului El o răpise și o și credea a lui Când glontele lui Vampa, tras cu dibăcia neîntrecută a tânărului păstor Îi se inima Vampa îl privi o clipă fără ca pe chip să-i se vadă cea mai mică urmă de emoție În timp ce Tereza, din potrivă, tremurând încă nu îndrăznea să se apropie de banditul mort decât pas cu pas și se uita șovăind la cadavru pe deasupra umărului iubitului ei. Peste o clipă, vampa se întoarse spre ea. Iată," îi spuse el, tu ești îmbrăcată, e rândul meu acum să mă gătesc." Într-adevăr, Tereza era îmbrăcată din cap până în picioare în costumul ficei contelui de San Felice. Vampa lua corpului cucumetă în brațe și îl duse în peșteră, iar Tereza rămase afară. Dacă ar mai fi trecut atunci încă un călător, ar fi văzut un lucru neobișnuit. O ciobăniță păzindu-și mioarele într-o rochie de cașmir cu cercei și colier de perle, cu agrafe de diamante și cu nasturi de safire, smaralde și rubine. Și călătorul, crezându-se fără îndoială în timpurile lui Florian, ar fi povestit la întoarcerea sa în Paris că s-a întâlnit cu păstorița alpilor la picioarele munților Sabin. Peste un sfert de ceas, vampa ieși din peșteră și nici costumul său nu era în felul lui mai puțin elegant decât al Terezei. Purta o haină de catifea purpurie cu nasturi de aur dăltuit, o vestă de mătase acoperită în întregime cu broderii, o ieșarfă romană prinsă în jurul gâtului, o cartușieră rățesută din aur și din mătase roșie și verde, pantalon de catifea albastră, prins deasupra genunchilor cu paftale de diamante, ghetre din piele de căprioară împestrițate cu mii de arabescuri și o pălărie plină de panglici fâlfâitoare de toate culorile. Două ceasornice îi atârnau la brâu, iar în centură avea înfipt un pumnal măreț Tereza scoase un strigăt de admirație Astfel, înveșmântat, vamp părea ieșit dintr-o pictură de Leopold Robert sau de Schnetz. Îmbrăcase întregul costum al lui Cucumetto Flăcăul își dădu seama de efectul pe care îl făcuse asupra logodnicei sale Și un zâmbet de mândrie înflori pe buze Acum, o întrebă el pe Tereza, ești gata să-mi împărtășești soarta oricare ar fi ea? Da, strigă fata cu flăcărare. Ești gata să mă urmezi oriunde voi merge? Și până la capătul pământului. Atunci ia-mă de braț și să pornim, căci n-avem timp de pierdut. Fata își prinse iubitul de braț fără să-l întrebe măcar unde o duce. Căci în clipa aceea El îi se părea frumos, mândru și puternic Ca un zeu Și înaintarea amândoi spre pădurea Căreia peste câteva minute Îi trecură pragul Se înțelege de la sine Că vampa cunoștea toate potecile muntelui El înaintă deci Fără să jovăie Prin pădure cu toate că nu exista Niciun drum bătut și Numai cercetarea arborilor și a tufelor Puteau să-i arate calea Astfel merseră vreo oră și jumătate. Apoi ajuns să răndesișul cel mai denestrăbătut al pădurii. Un pârâu de munte cu albia secată deschidea drum spre o vâlcea adâncă. Vampa urma drumul acesta neobișnuit, care, strâns între două maluri și întunecat de umbra deasă a pinilor, părea în afară de povărnișul ușor a idoma cu poteca avernului, despre care vorbește Virgiliu. Tereza... Înspăimântată din pricina sălbăticiei și pustietății locului, se lipise strâns de călăuza ei fără să spună o vorbă Dar văzându-l că merge cu pasul mereu egal, cu o liniște de plină luminându-i chipul, avuia însăși putere să-și ascundă tulburarea Pe neașteptate la zece pași înaintea lor, un om că se desprinde de lângă un arbore, înapoi a căruia stătuse ascuns și îl ochi pe vampa Stai pe loc sau te ucid?" strigă el. vezi de treabă!" îi răspunse Vampa, ridicând mâna disprețuitor, în timp ce Tereza, putându și ascunde spaima, se strângea lângă el. Oare lupii se sfâșie între ei?" Cine ești?" el întrebă Santinela. Sunt Luigi Vampa, cioban la ferma San Felice." Și ce vrei?" Vreau să vorbesc tovarășilor tăi Care sunt în poiana Roca Bianca Atunci urmează-mă sau mai bine Fiindcă cunoști drumul Mergi înainte Spuse Santinela Vampa zâmbi cu dispreț Văzând măsurile de prevedere ale banditului Trecu înainte împreună cu Tereza Și-și drumul cu același pas Sigur și liniștit Care l-a dusese până acolo Peste cinci minute Banditul le făcusem să se oprească. Cei doi tineri se supuseră. Banditul imită de trei ori croncănitul corbului. Un croncănit îi răspunse la semnal. E în regulă, spuse banditul. Acum poți să-ți urmezi drumul. Luigi și Teresa porniră mai departe. Dar cu cât înaintau, cu atât Tereza înfricoșată se lipea mai strâns de iubitul ei. Într-adevăr. Printre copaci se zăreau arme și sclipeau țevi de flinte. Poiana Roca Bianca se afla pe creștetul unei înălțimi care fără îndoială că pe vremuri a fost vulcan. Dar vulcanul s-a stins mai înainte ca Remus și Romulus să fugă din alba și să vină să pună temeliile Romei. De îndată ce ajunseră în vârf, Tereza și Luigi se pomeniră față-înfață față cu vreo 20 de bandiți. Flăcăul ăsta vă caută și vrea să vă vorbească," spuse Santinela. Ce vrea să ne spună?" întrebă un bandit care, în lipsa șefului, ținea locul de capitan. Vreau să vă spun că m-am plictisit să tot fiu cioban," răspunse vampa. Înțeleg," glăsui locotenentul. Ai venit să ne cer să te primim în rândurile noastre?" Fii binevenit!" strigară mai mulți bandiți din Feruzino, Pampinara și Anani, recunoscându-l pe Luigi Vampa. Da, numai că eu am venit să vă cer altceva decât să fiu de-al vostru." Și ce ai venit să ceri?" întrebară bandiții mirați. Am venit să cer să vă fiu capitan," răspunse flăcăul. Bandiții izbucniran în hohote de râs. Dar...?" Ce ai săvârșit ca să poți râvni la o asemenea cinste?" îl întrebă locotenentul. L-am ucis pe șeful vostru, Cucumeto, ale cărui straie iată și am dat foc vilei San Felice ca să-i dăruiesc o rochie de nuntă logodnicei mele." Peste o oră, lui Givampa era ales capitan în locul lui Cucumeto. Ei, dragul meu, Albert!" Spuse Franț întorcându-se spre prietenul său. Ce mai zici acum de cetățeanul Luigi Vampa? spun că e un mit și că n-a existat niciodată. Răspunse Albert. Ce e asta, un mit? întrebă Pastrini. Ar ține prea mult dacă m-aș apuca să ți explic, scumpa mea gazdă, răspunse Franț. Spune, deci, că maestrul Vampaș face în momentul de față meseria prin împrejurimile Romei? Cu o îndrăzneală pe care niciodată vreau un bandit, înaintea lui n-a mai dovedit-o Și poliția a încercat zadarnic să-l prindă? Ce să-i faci? E înțeles și cu păstorii din câmpie și cu pescarii de pe tibru și cu contrabandiștii de pe coastă Când îl caută în munte, ele pe fluviu Când îl caută pe fluviu el ajunge în largul mării, apoi, pe neașteptate când îl crezi fugit în insula del Giglio, del Guanoti sau Monte Cristo, îl vezi reapărând la Albano, la Tivoli sau la Riccia. Și cum se poartă față de călătorii prinși? Doamne, cum nu se poate mai simplu! Le de opt ore sau 12 sau o zi întreagă după distanța față de oraș ca să-și plătească răscumpărarea. Apoi, de îndată ce a trecut răgazul dat, le mai dă încă o oră de grație. La al 60-lea minută al orei acesteia, dacă nu i s-au adus banii, îi zboară creierii prizonierului cu un foc de pistol sau îi înfige un pumnal în inimă și gata. Ascultă, Albert, tot mai dorești să mergem la coliseu prin bulevardele din afara orașului? Întrebă Franț. Sigur. Dacă drumul este mai pitoresc, răspunse Albert În clipa aceea, orologiul sună ora nouă, ușa se deschise și se ivi birjarul Trăsura așteaptă pe excelențele voastre Atunci, hai să mergem la coliseu, glăsui Franț Excelențele voastre doresc să ieșim prin poarta del de popolo sau să mergem pe străzi? Pe străzi, sigur că da, pe străzi, strigă Franț Dragul meu," spuse Albert, ridicându-se la rândul său și aprinzându-și a treia țigară, zău că te credeam ceva mai curajos!" Și vorbind astfel, cei doi tineri coborâ răscara și se urcară întrăsură. Capitolul 34. Apariția Franz găsi o cale de mijloc ca să-l ducă pe Albert la coliseu, fără să-l treacă pe dinaintea niciunei ruini antice și, prin urmare, fără ca pregătirile treptate să-i răpească colosului măcar un deget din proporțiile lui gigantice. Îl duse de-a lungul căii Sistinia, tăiară în unghi drept pe dinaintea Sfintei Maria Magiore și ajunsără prin Via Urbana și San Pietro in Vincoli până la Via del Coliseo. Drumul acesta mai avea de altfel și un alt avantaj. Nu l-a bătea cu nimic pe Franț de la impresia pe care i-o făcuse povestirea lui Jupân Pastrini și în care se găsea amestecată misterioasa gazdă de la Monte Cristo. De aceea, stând rezemat în ungherul său, tânărul își punea din nou miile de întrebări fără sfârșit pe care și le mai pusese și cărora nu le găsise măcar niciun singur răspuns mulțumitor. De altfel, încă ceva îi mai amintea de prietenul său, Simbad Marinarul, tainicele legături dintre bandiți și marinari. Cele povestite de Pastrini cu privire la adăpostul pe care îl găsea vampa în luntrile pescarilor și ale contrabandiștilor, îi reaminteau lui Franț de cei doi bandiți corsicani, pe care îi găsise cinând împreună cu echipajul micului iaht, ce se abătuse din drum și trăsese la țărm, lângă Porto vechio, numai ca să-i lase pe uscat. Numele pe care și-l dăduse gazda sa din Monte Cristo și care fusese rostit și de stăpânul hotelului Londra, îi dovedea că el juca același rol mărinimos pe coasta de la Pionbino, de la Civita Vecchia, Ostia și Gete, ca și pe țărmurile Corsicei, Toscanei și ale Spaniei. Și cum Simbad însuși, după câte își amintea Franț, îi vorbise despre Tunis și Palermo, acesta vedea un cerc de relații destul de întins. Dar oricât de puternice ar fi fost gândurile tânărului nostru, ele se destrămară în clipa când văzu înălțându se în față spectrul sumbru și gigantic al Coliseului, prin spărturile căruia luna aș trimitea razele lungi și palide, asemenea luminilor ce izvorăsc din ochii fantomelor. Tresura se opri la câțiva pași de Mesa Sudans. Birjarul deschise portița, cei doi tineri săriră jos și se pomeniră dinaintea unui ghid, care parcă răsărise din pământ. Pentru că venise cu ei și ghidul de la hotel, aveau acum două călăuze. De altfel, la Roma e cu neputință să scape de luxul călăuzelor. În afară de ghidul general care te înhață de cum ai pășit pe pragul hotelului, și care nu te mai lasă până în ziua când pleci din oraș, mai există încă un ghid special pe lângă fiecare monument, ba am putea spune pe lângă fiecare părticică de monument. E ne de înțeles, deci, că nu puteau lipsi ghizi tocmai la Coliseo, adică la monumentul prin excelență care îl făcuse pe marțial să spună. Să înceteze Memphis de a-și lăuda minunile barbare ale piramidelor sale, să nu ni se mai cânte minunile Babilonului. Totul trebuie să se plece dinaintea uriașei lucrări a anfiteatrului cezarilor și toate glasurile faimei trebuie să laude la oaltă monumentul acesta. Franz și Albert nici nu încercară măcar să scape de sub tirania ghizilor. De altfel, lucrul acesta ar fi fost foarte greu, dat fiind că numai ghizii au dreptul să umble cu torțe aprinse prin locurile acelea. Deci, tinerii nu se împotriviră deloc și se lăsară cu totul în voia ghizilor. Franț cunoștea locurile, fiindcă le mai vizitase de vreo 10 ori. Dar cum prietenul său, mai novice decât el, călca pentru prima dată în monumentul lui Flavius Vespasian, trebuie să mărturisim spre lauda lui Albert, că, în ciuda vorbăriei goale a călăuzelor, el fu deosebit de impresionat. Și asta fiindcă, într-adevăr, până ce n-ai văzut-o cu ochii, nu poți să-ți faci nici măcar o idee despre măreția unei astfel de ruini, ale cărei proporții sunt și mai sporite încă de tainica lumina a lunii meridionale, cu razele ei care par razele unui amurg din Occident. De aceea, de cum făcu o sută de pași pe suporticele porticele interioare, Franț în gânduratul, îl lăsă pe alber în voia călăuzelor care nu voiau să renunțe la dreptul nescris de a arăta în toate amănuntele groapa leilor, loja gladiatorilor, podiumul cezarilor și, pornind pe o scară pe jumătate ruinată, îi lăsă să-și urmeze drumul lor simetric, iar el se așeză la umbra unei coline în fața unei spărturi care îl lăsa să privească gigantul de granit în toată maestoasa lui întindere. Franz stătea acolo cam de un sfert de ceas, pierdut, după cum spuneam, în umbra unei coloane, privindul l pe alber. Acesta însoțit de cei doi purtători de torțe, tocmai ieșise dintr-un vomitorium din partea cealaltă a coliseului și asemenea unor umbre ce urmăresc flăcările jucăușe de pe comori, Coborau din treaptă în treaptă Spre locurile destinate vestalelor În clipa aceea Lui Franții se păru ca au de alunecând Spre adâncimile monumentului O piatră desprinsă de pescara Situată în fața aceleia pe care o urcase Ca să ajungă acolo unde se afla Se întâmplă adeseori fără îndoială Ca o piatră desprinsă sub călcâiul timpului Să se prăbușească în abis Dar de data aceasta lui Franții se paru că piatra căzuse de sub piciorul unui om și că răzbătea până la el un zgomot de pași, deși cel ce umbla făcea tot posibilul ca să-l înăbușe. Într-adevăr, peste o clipă se ivi un om, ieșind încetul cu încetul din umbră pe măsură ce se urca pe scara a cărei deschidere așezată în fața lui Franț era luminată de lună, dar ale cărei trepte cu cât le coborai, se înfundau în beznă. Noul sosit putea fi un călător ca și Franț, plăcându-i mai mult să fie singur în voia gândurilor decât să asculte flecărea la fără rost a călăuzelor. Ivirea lui, deci, n-avea în nimic de mirare, dar după șovăiala cu care urca ultimele trepte, după felul cum, odată ajuns pe platformă, se opri părând că ascultă, se vedea cât de că venise cu un scop anumit și că aștepta pe cineva. Printr-o mișcare instinctivă, Franz se ascunse cât putu mai mult în umbra coloanei. La patru metri deasupra locului unde se aflau amândoi, bolta era desfundată și o surpătură rotundă, asemănătoare cu gurile fântânilor, lăsa să se vadă cerul spuzit de stele. În jurul surpăturii, prin care poate că de sute de ani pătrundeau razele lunii, Creșteau bălării ale căror fire verzi și plăpânde se desprindeau deslușit pe azurul mat al cerului, în timp ce lianele înalte și iedera viguroasă atârnau de pe terasa de sus, legănându-se sub boltă ca niște funii plutitoare. Noul venit, a cărui sosire misterioasă i-a atenția lui Franț, se afla în penumbra care îi învăluia chipul. Cu toate acestea, Franța îi putea vedea cu deamănuntul îmbrăcămintea. Noul venit era înfășurat într-o mantie largă, cafenie, ale cărei poale aruncate pe umărul stâng îi ascundeau partea de jos a feței, în timp ce pălăria cu boruri largi îi acoperea partea de sus. Razele piezișe ale lunii, străbătând prin surpătură și luminând picioarele omului. Lăsau să se vadă un pantalon negru acoperind cu eleganță o cismă de lac Fără îndoială că noul venit făcea parte dacă nu din aristocrație, cel puțin din înalta societate El se afla acolo de câteva minute și începuse să dea semne vădite de nerăbdare Când pe terasa de sus se auzi un zgomot ușor În aceeași clipă o umbră păru că acoperă lumina în dreptul surpăturii se ivi un bărbat, își cufundă privirea străpungătoare în beznă și îl zări pe omul cu mantie. Atunci umbra prinse câteva din lianele ce atârnau în gol și câteva tulpine de iederă agățătoare și, cu ajutorul lor, își dădu drumul în jos, iar când ajunse la trei sau patru pași deasupra solului, sări cu ușurință la pământ. Noul venit purta un costum de transteverin. Iertați-mă, Excelență, dacă v-am făcut să așteptați, spuse el în dialectul roman. N-am întârziat, totuși, decât cu câteva minute. Abia bătut ora 10 la San Giovanni di Latrano. Nu dumneata a întârziat, ci eu am venit mai înainte, răspunse străinul, vorbind în toscana cea mai curată. Hai să lăsăm la o parte politețele. De altfel, chiar dacă mai fi făcut să aștept, nu m-aș fi îndoit nicio clipă că te întârzie vreun motiv în afara voinței dumitale. Și n-ați fi greșit, excelență. Vin de la castelul San Angelo și am avut tot felul de greutăți până să ajung să-i vorbesc lui Bepo. Cine e Bepo? Bepo e un slujbaș al temniței, căruia îi plătesc o mică leafă ca să aflu ce se petrece înăuntrul castelului sfinției sale. Văd că ești prevăzător, dragul meu. Ce să-i faci, excelență? Nu se știe ce se poate întâmpla. Într-o bună zi pot cădea eu însumi în plasă cabietul pe Pino și atunci o să am nevoie de un șoarece care să roadă câteva ochiuri din plasa temniței mele.